a uh -huh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falendrimet lavdrimet adhurimet ona i tokun Allahu ta zezuual ndersa paqe dhe bekimet e tij qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij shokut dhe te gjit ata qe ndjekin kete rrug deri ne diten e fundit te ksa ibete Shikua së të ndërruar, assalamu alaikum vë rahmetullahi vë barakatuhu. Mirë se takohemi përsëri sënë të në takimin ton të radhës në drejtimin dhe prezentimin e drejt për drejt të këti emisioni me emisionet tona në në titullin që ka thot feja. Padushim se muaj i Ramazan dhe për qëlej ati në kanë marë disa emisione dhe padushim se jam i bindur se pajtoni me mua se muaj i Ramazan janë vlemë për te të, të flitet edhe më shumë saje që kemi folë për te. Përshka këtë rëndësi së madhe që e ka në jetën tonë, vlerave të mëdha dhe ndikimit të madhe që e ka në përmirsimin e gjendjes tonë dhe raportëve tonë e më Allahun subhanahu wa ta'ala. Por së do qofë djeta i ka problemet e veta, i ka sfitet e saja dhe njëllit ka nevoj që të informohen edhe për pun tira, duke shpesuar se në Ramazan arshëm do të pletsojmë atë që e ke kësaj radhe. Andaj, ju kujtohet se para se të ndahemi nga emisionet dhe të filloj me temat e muajt Ramazan, kemi folin për disa temat të rëndësishme që kanë të bëjnë me disa spjegime të nevojshme, të domazdoshme, që njerëzit kanë nevojt të informohen për to në lidhën më atë se që fardhët islami për ato tema. Andaj, ju kujtohet se kemi thënë se qëka thot islami për shahadetin, Gjase shumë njerëz, ndoshta as nuk e din Shahadetin. Apo nëse e din, e din përkthimin e tij, por ndoshta nuk e din kuptimin real, nuk e din kusht. E kështu me radhë do kemi bën një prezantim më të detajuar, më të shkoqitur të Shahadetit, tamam si përgjigjja e asaj që e kemi përmendur në fillim të emisionit çka thot Islami për Shahadetin. E kështu me radhë me temat e ndryshme që kanë kaluar. Për të sa jemi anënda në me i danin në fushën e besimit në Allahun Azogjel, pa dyshim se njerëzit besojnë e Allahun Azogjel dhe njerëzit janë të lidrë me Zotin, por jo rrëllëherë ndodhë që këto raporte më Allahun Azogjel e Wala, ky besim, joni të jetë i prekur, apo të them edhe i njëlosur, me disa bestytni, që i aprishin imajnë këti besimi. Dhe duke i aprish imajnë, edhe do pësojnë fuqinë e këti besime. Andë shumë se besimi në Allahun Gjallaluhu, në ven që të luaj një rol konstruktiv, pozitiv, ne ngrit në ngritë në shoqëris, në fuqizimin e raportëve të njerëzën më Allahun Gjallaluhu ala, shumë se shpeshe njerëzët ndohen nga Allahun Gjallaluhu ala dhe lidhen me dikën të të tërë. Andë pëse besojnë në Allahun Gjallaluhu, në që fësë i pëjët ata kush është me i fuqeshme, Kush është më i mundshmi në duar të kujt është e tërë ky ky kosmos, kjo gjësi, kush ka mundësinë të ndihmoj ty? Përgjigja pa hezitim dhe pa mendje është Allahu. Por fatkeqësisht nganjëherë shikoj ndëruar ndodh që njerëzit në praktikën e tyre mos ta përkthejnë drejt për drejt këtë besim që e kanë në zemrat e, e tyre. Dhe nganjëherë ndodh që ne bosh sa veprime që njerëzit bëjnë mund të keshë një përshtypje, mund të keshë një përshtypje, se, pa të këtësisht të njerët, a besojnë të nëzotit. A janë të lidhën këta me Allahun Azogjel? E kështë të merat. Për këtë arsujë, kam vendosur që sonte, me lejën e Allahun Azogjel levala, por edhe në disa misionë të vazhdim, të flasë për disa nga bestytnit, që janë të përhapur anë mes në njerëzve, e që, Krye kanë amërt besimin në Allah xhëlal xhëlalu, por që nuk kanë bënë me besimin fare. Janë të përhapura, kanë një shtrirje të madhe në mesin e njerëzve, e që fat keqësisht njerëzit i kryejn ato për tu sillë dobi, për të përfituar nga marrja e tyre në gjerëve të saktahtuara apo kryejve të bënë saktahtuara, e që në esencë atyre u sill dëm e nuk u sill dobi. Ua, kput raport me Allah xhëlal xhëlalu uazbe lidhën me Allahun t'Barekute Ala. Uazh ton te lasht edhe më tepër, e që njerit fatikisht si nuk e kuptojnë. Të shumë kanë këto besëtni. Dhe fatikisht ku njerëzit nuk e kanë të qartë atë ç'kem përmendën në emisionin e, e, e parë, se kush duhet të flet në emër të fesë? Kush duhet të flet në emër të Islamit? Kush duhet të pyetet? Ku njerëzit kët nuk e kanë të qartë, atëherë, çdo kush mund të flet në emër të fesë? Dhe kët mund ta vreni çartas në ndonjë nga ngjarjet e caktuara në jetën njerëzve, çoftë ngjaret të ken karakter të dëvrimit dhe gëzimit apo të ken karakter të mërzisë dhe pikëllimit. Shumë njerëz tonë kish mirë të bëhet, kish kish të bëhet këm 10ra, 10ra mendime, 10ra, 10ra propozime, 10ra, 10ra përgjigje fetare, e çfarë të ke thëst asnjëra pyetje në kohë bëjmë fen. Dhe njerëzit i bëjnë emën të fest. Në çështë diku di vdesni, vdei kur familje Premse, di kushtot duhet me boku, duhet me kthy kështu, ai tet duhet me kthy kështu. Do thot mbesën me kohë të tëra duke e kthyr të vdekurin anash djathas, majtas, eksëmbra fatkeqësisht. Ose për shkakum të vrimëve të tjera të ngjajshme, të gjitha këtu në emër të fesë, në emër të sevapit e që sevapi dhe feja janë larg prej tyne. Edhe këto besuti që sonë transporta i ngjan kësaj dhe i takon kësaj kategorisë të veprimeve që bëhet në emër të fesë, por që nuk është prej fesë dhe dhëtë befasoni këndë dëgjënë se që farë thëtë feja për të veprime. Në bramisha duke dalë nga gjamia pas në mas të jacis. E pa është një fmi të vogël që luan të aty afër gjamis dhe prindrit e ti, me siguri, i ja e këshin vendosur një qëfore të madhe në qafë, me një kuran të madhe, së shenë mbrojtjeje. Ja nga mësyshi, nga e keqja, një lej hajmalije të madhe, jekshin varë në qafë. Dhe kjo me inspiraj që pikresht, kur stasë për besutinit të fillaj mund nga kjo, nëse fatkecisht të këshumica njerëzve, apo të plët njerëzit, është e përhapur kjo bestytni, barë tja e hajmalijeve. Ku njerëzit për fatkecit të ndryshme, për sprovat të ndryshme, parsimonet e ndëshmë nuk hezitojnë, madje as nuk kurrsin paronë kadërtim që të paguajnë para të mëme të ata që i mështrojnë, që të shruajnë Hajmalia e të Bartin e të përmbajnë rregullave të caktuara, duke vendosur në ujë, duke pirë, duke bajtë ku di çfarë në emër të shërimit. Mirë, kjo është veprim që bëhet në emër të fesë. Kësaj veprim kurrë kurrë nuk e bën në emër të ndonjë partie politike. Union për krahin si e çdo partie politike dhe si simbol i kësaj përkrahje më kët hajmalit. Ja se nuk e bajnë hajmalin në në, në bazat e përkatësive të tyre politike, apo në bazat të përkatësive të tyre për shemb të etniteteve të ndryshme, të nacionaliteteve të ndryshme e kështu me radhë. Por gjitha këto i bëjnë në emër të fesë. Andaj, në çfarë bëhet në emër të fesë, i taqon fesë islame çtë tulet për këtë veprim? Çka thot fesja për këtë veprim? çdo njeri e bën në emër të saj. Se koha veprim që njeri nuk e bën në emër të fesë, atë ai nuk nuk nuk japëna përgjigje për ta. Ase nuk bëhet në emër të fesë, ne mund të shprehim mendimin ton. Se kjo për shembull me Islam do duhet të bëhet kështu. Mirëpo nëse një veprim është në emër të fesë, atëre duhet me vetë fen. Çka thot thëja për Hajmalit? Çka thot thëja për Nuskat? Çka thot seja për të veprime, që njerëzit i bëjnë nuk e u i varr në në në çafat e tyre, do të i varr në makinat e tyre, do të i varr në shtëpitë e tyre. Çka thot seja për të veprime? Ën rregull, a është mirë atë vazhdojmë, atë shtojmë apo duhet t'i largojmë? Çfarë duhet të bëjmë? Ju kujtohet shikuar ndëruar se në fillim Emi marvesh, kemi marrë vesh, kemi bënë një marrveshje për të bashkudhtuar në këtë emision. C'është marrveshja? Ti më thën se kur dëshërëm të japim përgjigje, përveprim të saktuar, që ka thët feja, këndë vesim Allahun dhe pejgamberin së sëllëm. Ka së ata flasë në mënë të fesë? Allahu flet në mënë të fesë, nëse feja është ti, por aje ka autorizuar që me shpallin nga Allahu që të flet edhe Muhammedi sëllëllahu aleyhi vë sëllëm. Andaj, që ka thët Allahu gjëllëvala për hajmalijat? A është i knaqëra e që rapë të ti të, të bajnë Haimalia? A u garantën Allah umbrojtje të ati dhe që vendosën Haimalia, apo largan mbrojtën e ti nga ata? Qëfar të të Muhammedi sallallahu alesallam? Gjitha këto në duhet i dim. Andaj, në qovë se i referohem i shikohet në ruar, këtë regullar e zbatojmë, unë së po themë që ka thëtë për Haimalia filoni? ose fistekun nuk kan bëj unë me filon me fistekun un kan bëj me as çfarë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse kjo është feja në çdosi i kthehemi fjalët e Allahu xhele wala edhe fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam do gjejmë se s'a përmend Hajmalia Apo diqë e njëgjëshme me këtë dhe prejme. Gjithë mund shikua të ndëruar është përmandur në kontekstin negativ. është përmandur me një gjuhë qërtuse. Ma dje me një gjuhë kërsnuse. Që nuk ndalen hapsir tjetër. Pas që të gjykojmë për këtë dhe prejme së është ndalua. Çoft jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çoft fjalët ti, fjal e tij, çoft fjalët e Allahut azza xal. Ekstremal. Ne jemi të obliguar që në raste të provave të duhur, të smundjeve, të lashëve, jemi të obliguar që të kërkojmë zgjidhje. Dhe duke kërkuar zgjidhje për dalur nga krizat e ndryshme, të përdorim mjete të duhura. Por nuk i lejohet një muslimani, mbana në këtë rregull nuk i lejohet një muslimani, e asë një muslimane e, nuk u lejohet atyre, që në emër të daljes nga problemi, që në emër të shërimit, që në emër të, të ikalimit të spruve së caktuar, në emër të kësaj të përdorin mjete të ndaluara, nga se qëlimi në islam nuk e ertës të në mjetin. Jo, teoria makjavilit në islam është refuzuar, qëlimi mund tjetë fisnik, Qëllimi mund të jetë i nevojshëm që të realizohet për neve, por nuk duhet na shtyje qëllimi që të përdorim çfarë do lomite që, që na vije përdore. Gatër kjo është çfisnikran qëllimin. Kjo e prish qëllimin. E, e humb kuptimin e realizimit të këtij qëllimi. Por duhet mjetet të jenë të legitimuara dhe qëllimi që synojmë ta realizojmë të jetë i vlefshëm andaj kurimet e mjetet shikojë ndëruar çfarë mjete mund të përdorë një musliman për shërem çfarë mjete mund të përdorë një musliman për të mbrojtur nga një keqje çfarë mjete mund të përdorë një musliman për doan nga kriza çfarë mjete i duhen mjete këto mjete dobe të duhet të ndihmojmë mjete të caktuara për të sjellur veten tonë mirëqenie qof shëndetësorë qof siguri qof çfarë do çoftë Islami kurset për mjetet shikuar të ndëruar, kur fetë për mjetet që do të përdor, thotë se mjetet që lejohet të përdoren, duhet të plotësoj dy kushte apo njërin pëthyen. Në çdose mjetë që ne e përdorim, nuk plotson njërin nga këto dy kushte, atëherë apo as njërin, as të parën as të dytën atëre këm jetë fetarështë quatë indaluar. Ma dje, ma dje gjukotë si një nga mëkatët më të mëdha, shirkë. Nga se i kimi dhenë fuqi, dhe i kimi dhenë efikasitet, dhe ndikim njëve primi për dhe bërdeqë që realisht nuk është ashtu. Andaj e kemi ngritur, mbi shkallë në ti. E kemi vlerësuar, mbi atë qështë i vlerësuar. Në pa dushim nuk e kemi këtë drejtë, Kjo është e drejtë e Allahut Azza wa Jell. Sa kanë këto kushte që duhet t'i plosën një mjet për qenë i legitimuar që të përdoraj. Në çfarë do le rrafshi? Mjeti i parë është që ky mjet të jetë i legitimuar me Kur'an dhe Sunet. Për shkak. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se këndimi i surës Fatiha mund të servojë si shërbim. Sekëndimi i surës Falak e Dhannas mund të shërbejë shërim. Allahu e ka përmendur në Kur'an se mjalti është ilaç për shumë sëmundje. A ndaj mjaltit ta përdorim si mjet për shërim? A lejohet? Po lejohet nga sa e ka legitimuar Sharia. Me argument fjalë e Allahut Azu xhel: "Fihī shifā'un lin-nās." Allahu thot në surën An-Nahl në kapitullin e bletës Allahu thotë në te ka shërim për njerëzit. A në ne e përdurim mjaltën si shërim, normalisht, me mënyrat e caktuarat e përdurimit, dhe e konsiderujim se është mjet efikas për shërim, nëse Allahu e ka përmenë si shërim. A mund përdurim mjaltëa si mjet për dyqtjet e për shambullë? Së përdurit mjaltëa që njerët kënë jetë të lumëtur. Për shambull, nusja vjenë, seftë është të pitë burët. Dhe i apin mjaltë pak në gjuhën e saj dhe në gjuhën e burët, për shfarashtuje me bindje se kjo mjaltë do të ndikon që tua më bëllësoj jetë në ty në dhe më s'ken i dhësi. Thejmi se këtu nuk bënë. Pëse nuk bënë, po mjaltë është kjo? Thejmi se Allah nuk e ka legjitimuar mjaltën për k e kallegjitimuar për shërim, por nuk e ka legjitimuar Mjoltën për si e lumtëri bashartëve. Andaj këtu duhet të përdor një mjet tjetër, jo Mjoltën. Shikoni sa bukur i rregullon shokat këtë çështje. A mundë njeriu ta përdor për shemb Mjoltën, a? Si Nëse i cin kanë mjet ilegjitimuar, ta përdor Mjoltën kur për shemb në stëpin nuk e gjën Chelsea, i kau Chelsea, atë sa merr Mjoltën dhe me Mjoltën kërkon Chelsea. Alejot Nuk lejon që si mjalta sikur këtu funksion. Nuk e ka legitimuar Allahu xhallahu ala për kët. Ana nuk lejohet që mjalta të përdoret si mjet mije të qelçat. Nuk lejohet. Nga sa Allahu ka thënë fihi shifa, nte koshrim. Për shërim po. Për çfarë t'ska? Duhet me vetë Zotin. Në sa ai s'na ka tregu këtu kufizohet mjalta. A është e qartë? Dhe çdo mjet tjetër. Su në Fati Allahu ka thënë se është ilaç Pekamberi sosa dhem e ka përdurë si ilaqë për smunit saktuara. Mirë, unë dua që surën fatja të përdurë edhe, për shambull, dua të përdurë edhe <coughs> për të vdekurin. Tja këne të vdekurin i fatja. Abën, thime se Allah nuk e ka legjitimuar fatjan që tjetë edhe mjetë për këtë punë. Që të përdurë si mjetë për të dërguar se va për të vdekurve tonë se ka legjitimua për këtë. Gësallau gjellewala, gjdo mjeti, je ka kufizuar veprim në ti. Andaj, duhet mjeti fillim e shtetë ilegjitimuar me, shtet me koran dhe mesunat dhe të mbahet mrena kufive të legitimitetit të ti. Në që fëse dali jashtu në kufive, nuk mund të shërben kjo legitimitet për të legitimuar pasaj për aspekt e tira, nga se për gjithë dëndryshim duhet leje. A është e qartë? Kjo është e para. E dyta. Kushti dyta është? ça të jetë dëshmuar se kimiat duke u bazuar në ligjet e caktuara që Allahu i ka shpërndarë natyrë mund ndikon në këtë veprim. Për shembull, Allahu Azza wa Jall e ka bërë zjarrin për të ngroh. Ë ka bërë zjarrin për të farguar, për të zier, për të nxirr, për të për të njer ujin gjitha për tu Allah xhallallahu ala i ka bërë sebeb kanë zjarmin a lejohet të përdoret zjari si mjet për zierjen e gjellave mjet a bën kur kanë ftaftëm kriz ftaftë kam a bën të përdoret zjari për tu nxe a bën bën ku ka argument nuk ka ndonë argument gazet do të thot tiparet cilësitë e zjarrit dëshmojnë se është efikas Dhe njështë e kam prëvuar gjithë historisë se këj mund në diko e këtu. Së është e qartë. Do këj është i nëzit dhe nëzim. Mirë për të apërdurim të ashtë zjarim për shumë për dhe i shtjetër që së është dëshmuar nuk, nuk lidhet pse të këtë këndikim këtu. Nuk, nuk, nuk ka nuk ka zbulim për këtë pun. Nuk, nuk ka arsye logike që shërbjen për këtë. A të arëthemi jo atë kur nuk do ta ta përdorim. Për shembull, ta përdorim zjarin për diç jasht asa që bëhet. Sikurse për shembull, ta përdorim zjarin, nuk e dim, nuk e dim për shembull kur kthehet, kur kthehet filoni pi rrugës. Ose na ka u bli dhe me tën telefon nuk po dim ku është, po e ndezëm zjarin, edhe po këshuojëm zjarrmos për të luajmë dikon, për shojmë ku është, a bën? Jo nuk bën. Do se çka ka kë lidhje zjarri me me atë? S'ka kurfar kë lidhje logjike. Andaj refuzoj a ne refuzot, nga se nuk kemi argument shajratik, për asë nuk kemi arsuetim logik, gjithë se këtu dyë nuk egzituin, mjeti refuzot, nuk lejohet të përdoret, nga se bëhet shirk. Dhe këtu mund t'in shemë, buje, shemë, bujtë shumë këtë rejtim. Shemë, buje, shemë, bujtë shumë këtë rejtim. Tash, e kuptuam se si një musliman e përcaktojnë një mjet për ta përdorur. Si mund ta dim se ky mjet është legjitim ose nuk është? Shikojmë, a ka legjitimu Allahu? Po. Mirë, ndoshta Allahu s'e ka legjitimuar drejt për drejt. Por Allahu xalla uala na ka jap arsye dhe logjik që ta kuptojmë se ç'ndikon këtu. Për shembull, ka ligj natyrë që Allah i ka vendosur. Nëse këtë veprimë bëjmë kështu, ose bëjm bashkimin e dy elementeve kimike, apo prodhohet një element tjetër që shërben për këtë? Shumë të qartë, normal, kjo me kët kur bashkohet, e, e kemi e kemi provu dhe ja ku është produkti i gatshëm. Lejohet nga se kush e ka bërë kët leç. Allahu xhallej jalalu. Fantaj, atë që Allahu e ka caktuar kozmologjikisht, dhe atë që Allahu e ka caktuar juridikisht, me fen e tij përdorësim jet dhe lejohet përdorat. Ato që Allahu s'e ka caktuar, Allahu xhallej wala nuk ka caktuar, po Po dëshironte do të, të saktonte. Po Allahu xhallahu ala nuk e ka caktuar në ligjjet e di kosmologjike. Nuk e ka caktuar që zjarri të shërben për ditë vetë ndodhin e të afërmoheton. Sa ka bërë? Kët? A ka mujt Allah me bë? Ka mujt? Por pse ka bër? Nuk e ka bër. Andaj ligjet kosmologjike të Allahut azhall refuzojnë përdorimin e zjarrit për vetëm atij. Andaj nuk mund të shërben si mjet se bëhet shirk. Dhe gjithashtu ligjet e Allahut fetare, shëriatike, që i ka përmen në kuran dhe sunet, kanë përmendur se mjetët saktuara përdorem për qëlimit saktuara. Për atë që Allah si ka përmen, si ka legjitimuar ato mjetët, nuk bënd përdorem. Shomë është e qarë në qëfë se këtë e kuptojmë, pas taj të dim se ku bënd pjesë hejmaria. Mirë, tash e kuptum regullin për verifikimin e mjetëve dhe për legjitimimin e tyne. E kuptum regullin? Po, e kuptum. Hajde tash po e marrim praktikisht Hajmalin, edhe po e vendosim apo apo po të kuën në kalit apo syrin e katërt që e shesen për për më mbrojt nga keqja, për balancën shtëpi. e shtëpisë. Po e marrim dhe po e vendosim në këtë rregull. Hajmalia a është e legjitimuar fetarisht? Në çështë jo që nuk është legjitimuar, por është të shëmtuar dhe të qortuar. Çfarë sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shikonë. Tash po fillimisht jemi duke verifikuar në mejdanin, në fushën e shëriatit, jemi duke bërë verifikimin hajmalis, apo delë si mjetë efikasa për jo. Shumë e qartë? Thotë Muhammedi sallallahu a.s. Men allëqa temimetën, fe la e temme Allahu le. Muhammedi a.s. më thotë, kërë thotë ajë, që kështë thotë feja, që kështë e në morë vështë filëm? Muhammedi sallallahu a.s. më thotë, kësh lidhë temime, Temime i thot hajmalijeve, nuskëve, që njerëzit lidhën diqka për tja bërë vetës punën të mamë. Në punë e kanë të mamë, shnetën se kanë të mamë, në kësan e kanë, të mangët e kanë shnetën, ose sigurin e kanë të mangët, ose diqka kanë mangët, dhe lidhën temime, të mamë me bu një punë. Thatë Muhammedi s.a.s. Kush lidhë diqka nga këto nuskat, nga këto hajmalit, apo për që plëcu në që thot Mos ia plotosoft Allahu kurkë çëllim. Shëndetikisht apo verifikohet si mjet i legjitimuar apo si mjet i ndaluar, produkti ndaluar është hajmalia në sheria. Nga se Muhamedi sallallahu alejhi vesellem ka bërë lutje dua kundër atynde që e prodhon hajmalin. Për fatërisht, s'ka verifikim. Te thëja, te sheriați nuk e ka kalu provimin hajmalia, ka ran provim është shpalë, mjetë i palegjitimuar. Potkoni i kalit, në shëriat, ka ndales, syni i kaltërt, ka ndales, nuk ka legitimitet. Mirë, për marëm në aspetin kosmologik të ligjive në naturë, a mundet dikush me e marë një hejmali, me e fut në laboratarë? edhe me thonë, këtu ka substancët saktuara, kimike, fizike, biologike, ku diqëfarë, që kur të lidhë i kush, ndikaj më shuru për kësha së munje. Për kontra zi, shkenstarë të refuzojnë, që ka kjo? Që ka kjo literë, që ka kjo kjo harën? Apo, se? Nuk ka kur fa lidhë i logike? Që fa lidhë i logike ka kjo? Nga njëre disove prime, jenë të leqtimuara fetarështë, mi aftonë kach, nuk ka në ujë me e funë në laboratorinë logikë Për fundi kusht mund të thotë pa dha Fatiha te mjaqt është e papranueme. Themi se nuk ka nehumë me quf fatjan te mjaqt hiç, gazetë ka legjitimuar riati. Këna mjafta ne vaptë. Por kur një mjaqt nuk është ilegjitimuar fetarisht, por nuk është as i ndaluar, atëherë e hap rrugën për sikur se mos vallmund të jetë i lejuar në rrafrin e ligjeve të Allahut kozmologjike. Shikos rregull i bukur është ky. Por nëse një rregull është i dështuar, i ndaluar në rafin fetar nuk kanë edhe më qu të qutë logjika fare, dashë sharia ti ka djikuar për kët punjë që s'bën. Apo nivë prënë të caktuar, e ka lejuar sharia ti, ka thonë ky është mjet efikas për kët punjë. Nuk kem në ujë me vështencën fare. Qse Allahu na ka thënë, Zoti i shkëncet ka thonë kështu. Por ngjeni diso veprime, thash sharia ti lën rrug të hapur, dashë nuk e qorton, por nuk e lejon. E lën të hapur, atë përderisa është e hapur. Shikojmë se mos vonë ndoshta mund të ketë një arsye tim logjik për pëdurimin e saj. Andaj thash, "Haemalia ka dështuar provimin e shariatit, kë mjafton ta bënd ndaluar." Por thash, "Ja, po shkojmë në rrafshin e dytë, sa për ta përforcuar edhe më tepër tek njerzit se sa ndaluar është." As në rrafshin e shkencorsor dëshmu. Çfarë efikasiteti ka dëshmujë me sot Haemalia? Përkundrazi. Për hapet për besotnive, të frikave të panevojshme të njerëzve panikave, traumave, shtetësimeve. Qka ka përdu hejmalie për e se shërë? Të këshë më ndonë, jo në e këmë qitë në ka buhajrë. Fallah i ka caktua, Allah me të buhajrë pa hejmalie, e të ka ardhë harin kënë hejmalistë. Se jo përshka kësë hejmalie të ka sijlë. Andaj duha të thëmë që feja për hejmalie atët që zë banë. Feja për synë në katër të të nuk banë. Nuk banë. Nuk bën mi aventos fmijën në qaf, syrin e kaltër për mruajt nga se momentin kur ta vendosim kët na mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se tash më largohet prej tindhim Allahu xhelaluhu wala e Allahu t'len pej, atru n pej pastaj, atru n kokra pastaj, atru n rruza pastaj, çka atru po të kujt atru subhanallahu unë patë thon një herë me një rast, dhe pse ka dalë qësharake, po vallaj nga njere, subhanullaj, veprimet e njerëzë janë qësharake. Njëri e vendus potkojnë në kalit, në shtëpi për më rujtë, a po? Të ratë shpi, një potkoj më rujtë. Unë thash, kali i ka 4 potkojnë dhe rëdzuot se rujnë, a përë. Një kali, 4 potkojnës në rujnë. E një shpi të tërë, një potkoj më rujtë, ku le gjika njerëzë, ku i kini Ose në suitë e kaltër. Pse e e kaltërta? Pse ju e gjelbërta për shembull? Syni gjelbër të pëlqen? Syni i kuq? Pse bash i kaltërti? Skorsytim. As fetorsko, as logjika skencsor. Kur nuk u vërtetua se më efikase është e kaltërta se e gjelbërta. Përkundrazi, ngjyra gjelbërt është dëshmuar më efikase në qetësimin pushimtyve se se e kaltërta. Atë pse ju e gjelbërta? Skoa sqegim. As fetor, as skencsor, as të bëstit neer është valla largoji pesoj. Ës bështeni. Pse tani losin besimin? Sa njerëz fatkeqë të kanë dëmtuar besimin sikur ndëruar. E kanë dëmtuar besimin në ruar? e kanë dëmtuar besimin tyne. E kanë humbur për krahen e Allahut për shkak se janë bështetur në rruazën në potoje nëjmalijen në këto vepra të ndaluara që s'ka nevojë. Alhamdulillah, sharia jon, feja jon na ka mësuar të bëjmë veprime të shumta të ndryshme që na ruajnë me lehen Allah xhelalun gat këshiat. Ne kamsu si si të mbrohemi ditën e si mbrohemi natën, e çfarë themi kurimi të smur, e çfarë bëjmë kurimi të smur, e kurimi të lodhur. Lutja për shqetësim, lutja për depresion, lutja për ngarkesë, madje lutje për larje borxhesh. Ku janë këtu? Kush i përdor këtu? Gjithas, nga gjitha këtu fatkeqësisht janë privuar shumë njerëz duke u mbështetur duke u mjaftuar me Himali. Jo vë në nderuar. Jo, nga se poti është e mirë, dhe të mësën të Muhammedi sallallahu alë sallam. Nuk ka e mirë që në duhet e që nuk në kamësu për të Muhammedi sallallahu alë sallam. Dhe nuk ka e keqe që në dëmëton e që nuk në ka të rjej kur vrejtën nga jo Muhammedi sallallahu alë sallam. Për zhosa në kamësu. Nga sa Allahu kështu e ka nga rëku dhe e ka obligu. Në qysh, qysh me e braktizi që ka qërët e dobeshme, e nevajshme e kërkuar efikase ta braktisin për diçka e shëmtuar dhe e qortuar dhe nuk ka kurfor efikasitete. Nuk është dëshmuar as fetarisht, por as logjikisht e shkencërisht nuk është dëshmuar. Pse ta bëjmë këtë atë? Antaj, çësa të tjera nuk kanë janë të varur për janë të varur për nuk kanë msimet mjaftueshme fetare, udhëzimet mjaftueshme nuk kanë se çfarë të bëjnë këtë situatë, çfarë nuk kanë ata duhet marrin pot kaj rruza duhet me diçka të këplacëse s'kan prata problemi tyra është por të fundi që duhet ta bëjë një vepëndija muslimanë mali nuk duhet të jenë faren kët listë s'u na duhet na du nuk kem nevojë na nuk kem nevojë na jemi të pasur kë drejtim shumë jemi të pasur nga se na pasuron besimi në Allah xhella uala i cili është i bollshëm për të na ndihmuar çtë kalojmë nga çdo situat nga çdo sfidë çdo problem të të, të kalojmë Në momentin kur mungon besimi, apo zbehet, atëh muslimanët vrapojnë për të pleshur me potkajë me hejmalie, me synë, nuk pleshohet me këtë, nuk pleshohet. Besimi pleshohet duke mësuar çka është besimi në Allah xhallahu ala, duke u uzuar në mësimet e Kuranit e në mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu forçohet besimi. Dhe kështu largojmë nga besotnit. Njemi buqë ç'sharakim i bër shtëpia e musliman bë, bër. Bër të muslimanëve, ç'sharak janë bër. Mos e bër që të thonë se Dvjen e mortja e çerrën. Subhanallahu. S'bën me kipt mortën, pse nuk bën? Nga se i ka ardë një nëse e mortja e ka çerrur. Kur dllë e vjen e mortja, kur ka qenë person e mortja, a e Mercuria që, që të vjen braktisin të besodi. Ti kthemi Allahut Azrael. E shumtë të tjera që do të klasin për të Melena la jella wala. Por filluan për Hajmalit. Ti braktisim ato. Kurdo që thot sa bën ju ka gënyer. E thëm me plot pojezi. Si. Nga se ka fund kundet me asaj që ka thonë Allahu xhalla uala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të praktikën hejmalia, ata që shkruajnë hejmalia, largon epitynë. Kthejuni Kur'anit. Kthejuni fjalës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kthejni duaqave, lutjeve, namazit. Ktohen ilaçet që Allahu xhalla uala i ka bër. Përndyshë do të zbehet besimi ju. Do të zbehen raportet tona me Allahu xhalla uala e pastaj kur së kemi Allahun çka na duan tjetër? Ai çka humbur Allahu xhala wala. Ai çka humbur për krahen e Allahut, çka ka gjet? Çka ka gjetaj? Po krejt bota më qujmë arui subhanallahu, vallai një mizë mbyt me dashur Allahu xhala wala, një mizë mbyt. Në çufse larguohet prej ti, mbrojtja e Allahut asojet. Ndërson çufse në njëri e ka mbrojtja e Allahut xhala wala. E janë vërhosur krejt krijesat më e dëmtu, a kanë mundsi? Jo vallai. Kur ka si mjafton brojtë Allahu ta shoqëroj. A dhe mos tahumën këmbrojti kat për kraha e për veprime të pa logjike, pa legitimoara, të ndaluara, të shtmuara, të qurtuara për to veprime me hup Allahu alahu ala. Me u për krahen aty largoni nga fëmijët e juve këtu. Wallahi skem kurfër interesi që ti ndalim Himalaya, nuk e kemi konkurrenc tregtare ata që bën Himalaya, jo wallahi skem kurfër konkurrenca, skem nevojë të arsyetohemi. Por gjithë kjo është për të mirën e të gjithëve neve. Q duke u larguar nga besotnit, ti kthemi besimin e pastër. Q ky besim sikurse e kam cekë, ende misione e kaluara. Besimi në Allah të ket ndikim në jetën tonë. Tjet një besim i gjallë, aktiv, që na mëson si jetojmë, na mëson si ta kalojmë smundin e borxhit, e telashëte. Besimi në Allah e ka këtë rol. Q as e thash është i bollshëm kë drejtim i mjaftushëm për tëra që na duhet, por fatë këtësish, kur bëndë zëvënsimet e pane vajshme, atëherë do pësot këtë besimë, do pësot ndikimi të njëtën tonë të përdeshme. Andaj shiku e ndërruar, e mësuam një regull të artë, shumë të rëndësishëm, dhe gjithashtot kuptuam se feja për hajmalijatë thotë nuk banë. Feja për potkoninë thotë nuk banë. Feja për sy në kaltër thotë nuk banë Ka feja islame zgjidhje të tjera të mira, të shkëlçishme, efikase nuk kemi noi për të punë. E ata që janë të varfrën këndërtim, ata le të zbukurohen, le të jeshon me çka duan me potkaje me kuaje, me çka duan, ngasë varfria ua ka imponuar një veprim të dy. Na sim të varfër elhamdullillah. Na imi njërë më të pasur në botë kur bie fjala për besim. Na imi njërë më të pasur në fytyr tokës kur bie fjala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 ka të atilë që në aspekci në ushqime dhe pivë, nuk janë të varfur, po në aspekci në fest janë të varfur. Shkojnë në beturinat jë marrën dhe që ka, a përlemi ty në zotit dhe zoft, por ne që imit pasur, një i pasur që ka palate, palate, ka gjithat mjetë, a nuk është turp me pa në beturin, kënë zirë në kafshat buk me është të ingojë, të, turp është për të, turp është, andaj këshutështë dhe për neve tur bëjm pjesë në përlojje në betulinë atje. Pasoniku nuk e zgjat durr në atje. S'ka nevoj. Nuk ka nevoj. E mostoosim për dëmet e tjera që shkaktoi Hamalia që do të vazhdojmë ende të flasim për këtë çështje inshallah. Me lejen e Allah xhelaul edhe në misione të ardhme, por dua të them që ta pastrojm besimin tonë. Çikojm çka thot Feja për to. Jo çka thot koishia e filoni pisti, ku ai ka buar diku të mirë vallah dom por në emër ku di ka bëu mirë, ku di ka bëu këtë që çures ka thot feja për këtë çështje. Dhe ato çka ka thot çashtu bën. Qet njerimi duke kërkuar nga musliman që të udhzohen, të orientohen me mësimet e fesë, e jome thashë thëmat e njerëzve që flasin nga ignoranca dhe padituria. Allahu na ruaj nga keqja, pa, padituria dhe ignorancës, dhe na mëson që të kemi besim të pastër në zemrën ton, të mjaftuar që na ndihmon me lënë Allahu جل وعلا, ti arrit mirë tek së bote dhe të naruan nga gjithë dhe keqe që mund të na dëmëtan dhe rëzikon në jetë në kësaj bote. Këj është e koha limituar për këtë spjegim, e si kur që dini, tashme i ka orë koha një pushimet e shkurtur, e që pastaj të kalëjmë në inkodrimit e juaja me pyte dhe shjarimet e nevëshme që i bëni përmes telefonave, andaj me ka që po i dho fund kësaj pjese dhe e kemi një pausë e shkurtur, pastaj rikëthejmë i përsëri me telefonata, ndaj në ndyqni Zotë Gjellë Olajush për bleft dhe juruaj nga gjdo e keqe. Të martën, nga orën njëzet, PIS TV se dhe misionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxalar të ndryshëm, Shikuësit mund të jenë pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyjtjet dhe problematikat e tyre në adresën ton elektronike pyjtje e qësë i viskësë.com Mos lejoni që ti ungullfasin brengat sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që oburojnë nga Kurani dhe Suneti Pegamberit A.S. Në ndiçni qdo të martë, nga ora njëzetë në PIS TV. Kiameti është afer, një emision që shpjegon holsisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga orën 21, me hojgj Ismail Bardoshi. Ka njerët të cilët dyshojnë në bëj fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pyetje në bëj argumentet e rinjalljes. Kushe në argumentet e rinjalljes? Shenjat që ka ndodhur, shenjat egzistuese,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 Emisioni kam një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allah zot likul jan minkum shir'atan w minhadza Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Na ndihni të mërkurrën Allah rahman e rahim, u rikëthujem përserish i kohë ndërruar në emisionin tonë dhe përfunduam në pjesë në parë sëqarimin e temës që pa të mëndërmen të flasin për të sonte e që kishtë të bëndë të me hajmalijat apo bestytnit e që në kodrë të tyre falem për hajmalijat. Ta shmë është kohë që të bëjmë inkuadrimet nga ana juaj dhe si kohë që në lemrojnë kemi telefonatë në parë. Ur në leh? Selamu alaikum uj. Aleikum, selam E, një moshkëll muslimon dhe një ka muslimon me mbullet sare du të mu taku edhe për me vendos për fejes, edhe si bëjt fejesa. Po në regullësht, e qarë. Pa të mpytin e parë, i qëli dhe të të të pyti kështo, nëse një musliman dhe muslimanin deshirojnë të vendojnë kuror apo fejes të bëjnë, sare duhet të takojnë dhe si bëjt fejesa. Së përkat takimit nuk ka numër të caktuar takimesh. Duhet të jetë padyshim një apo dy janë të mjaftueshme. Nuk duhet të tejzgjatet, ngasë disa njerëz nganjëherë dëshojnë të dinë çdo sem detale e si bën ti, e si mendon këtë. Mendimin e njerëz shikojnë të u pjekë njëri, është tash mund të thotë mendim të papjekur, por kur vjen koha thotë e ka çuditëm në pjekur. Është duhet të mirën për disa dhë, dhë, gjëra, pamja e saj apo pamja e tij, familja një e kaluar gjendje fetare si është disa djera të përgjithshme që mund të kryë në një takim apo dë maksimume dhe të vendosit për po apo për jo Nuk ka numër të aktuar por thash nuk duhet të zgjatet shumë por mjaftan që tjetë në një dy apo eventuar një të tri takime dhe të përfundan procesi takimeve që pasta i të kalohet në vendim marje Sa e përket fejesës do të flasim nga se kemi një telefonat po urnani urnani Përshëndetje komod. Aleikum sala mu talah. Do të kam të bëni pyetje. Po. E e burr jam edhe djoli, nërmëveti duke qenë një nuk flosën që li vjet nërmëveti. Por ha këtu na në një ekra. Ky është dofi shop djoli i tre folve, po k shoqi sidan tani në një ekra po qoftë pantaltë shkurtë jo. Po. Kur Në ekran jo e ka tipi i shtërë, ja tri ditë ka on shper, ai për feja don't math, a den. Po, po, krejt folni, po çka po se don. Nuk e di diçka, edhe e dyta. Joli jam i byty folës në zar, admirues timi. Po më shon në stap gjat ditën, ka filllet më shoftali, janë jo i nitë këtu shkafu. Po, a qort, a qort. Faleminderit, na u çdemin. Na u çdemin. Pastë ka lom tek pyetja e dytë, që ke dy pyetje faktikisht, më vetëm bash në pyetjen e parë, ku fjala ishte si bëhet feja. Feza në Islam do të thotë nuk është feja njëor teknik, ngasë feza në Islam është një akt që i paraprin vendimarës për vendos të kurorës. Andaj feza në Islam është që njeriu të vendos për shembull të interesohet për vojën e saktuar. Ës duke interesuar për të e ka parë si duket për familjen e saj, është duke shikuar mundësinë se si me dërgudi kanë me kërku. Kjo quhet fes në Islam. Për nëse dikush është duke u interesuar për të dhe duke shikuar për të, nuk lejohet që në këtë përjet i dytë, derisa ky të jetë dorë. Apo të refuzohet nga ana e familjes. Por fesa që bëhet tek ne, fesesa që bëhet tek ne, është një hap më përpara. Që konsiderohet tashmë një kurorizim mes dy çifteve. Prandaj Tekniber pohet fyesa duke u marrë vendimin se këta dy do të jenë çift bashkëton tarmën. Dhe pajtuan që te, me, me një datë caktuar, që i thonin vot, vot premtim, që më shkon këtë ditë pala e burrit me kërku të pala e vajzës duarën e saj. Shkojnë e kërkojnë. Pala e djalit e kërkon vajzën nga baba ose nga mijë nga kurrtoqof që është i autorizuar dhe kujdestari i vajzës dhe atë e bojnë për hajt. Në mesin ose prezant këtë ceremonie janë shumë burra që janë dëshmitar të këtij akti. Dhe pas kësaj këta dy bëjnë çift bashkërtor. Dhe lejohet që dalin të bisedojnë vetëm one këtë mbrëmje. Pastaj bëhet martesa që nënkupton ardhjën e gruas tek burri i saj. Gjitha këtu janë të lejuara fetarisht dhe janë në rregull. Andaj feja sikurse bëhet tek ne është është do të thotë një veprim që nuk ka diçka të keqe. Fetarisht është lejuar, madje është një hap më i avancuar se sofesa që quhet në aspektin fetar. Nëse këtë e bëjnë, ata janë tashmë edhe më tepër se të fejuar në kuptimin fetar. Edhe pse në kuptimin tradicional quhen të fejuar, por në kuptimin fetar janë më shumë se të fejuar, tashmë janë të kurrizuar. Prandaj nuk duhet më zgjat shumë fejesën, por duhet që burri tashmë ta marr përgjegjësinë për gruan e tij, jo që ta ketë grua juridikisht, por që realisht mos të jetë përgjegjës si i Isai. Kemë një telefonat? Selam aleikum. Ho. Aleikum selam ratullah. Po, a po. A lejo të si të portalë dyrat rrecote sonë natës të bësh dikën? Edhe gjita a lejoan të spit për me po dikën. Po. Po, dy rrecoteve po të prishim po. para vitit apo? E, maznatë, rikën, bo... më më më në rikër, pa, pa, pa. e çuat në anë natë maselë po dikat janë lejohet me drita a lejon 5 pikë të momi a do ai ku dritë turnament në havit e çort në në do ti është problem amin e pastem pyetën e dytë do thotë që kështë të bëndë të me një problem familjar, e që fatë këtësisht nuk duhet më ndodhë, po ja, shetani e bënd vetën, kështë përdor, e, po them kështu, kështë përdor e, mos njëhurit e njerëzve, para gjukimet e ty në, e, kështë përdor e, rethin e njerëzve për të futur konflikte në mesin e familjeve. Në që ufështë si një familje që falen, dhe djali ka mjekër, preka ka marrë djali këtë mjekër? Mjekrën që e banë këtë djallë, për cilën sfeje ka marë? A e banë mjekrën që këtë djallë, përshkak se e banë vëlla filen artisti që kam një një gjërgjë? Apo e banë përshkak se ka bajt bon një pejgamber që ka pasam një Muhammed? Përshkaj e banë? Në që ditë në vëllajatë. E di që njerë jenë të frustruar, kam paradjykimet të shumë, ta shka mjekrë, i pagumë. Pa diri kur krejmetu me këtë paradjykimet vëllajatë Deri kur kena me tu për, për të hallk, të për dikon tjetër. Unë s'kam problem, po çka i thon pun hallkut për t'jollën tën? Po çka i intereson hallkun pun për t'jollën tën vëlla? A duhet ti më prish me grunin tën në, në shpi për hallka? A më prish me djalin tën në shpi për për hallka për atë? Çka kokogale? So familje po na nduat për, për shembull. Vajza do në më mbulu, nona s'ka problem, as baba individërisht s'kam problem po bëjnë problem në madhë vazës për mbullet, pse, se në pun të një thënë që i ka pëtë mëllot, e cë pëtë vetë ty. Për të thënë që ka dujnë këta e intrigasha, këta e në intrigasha, këta e në malkum, këta ka la gje lewala që futin intriga në familje. Që kujmë interesin të tunë, realisht që kjo mjekrë, për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Nëse po të mos zban me acid peh shtëpis. Po po them kushtimisht në këtë rast atë arkëtor deri dikun. Pse edhe me punja këtyfëtat nuk bën me acid peh shtëpis. Duhet më ul me biseduam, me dialoguam bisedu, me, dialogu, me qytir, me bin, kallaj me me me, me gjujn rrug fminë valla. Kallaja është me acid për jashtë. Po vërtet është me posa për mund të më mësuam, me udhëzuam. Ne këtu ve prem, nie kra ku e ka moraj, qytira. Nëse është duke e bër mjekrën. Pse e ka mësu Muhammadu sallallahu alajhi wasallam atë tip ja falësh ti atush muhammed rasulullah atë çyrty është kundërshton në njëri për shkak të veprimi që ai e bën i udhëzuar dhe i mësuar nga mësimet e muhammed se nuk bën kjo vallahi mos lejon për familjen tona të futet kë kë kë kë kë thik e mrat e e e paradikimeve e e e e, e, e, e, e, e beshtytnive e, e intrigave të njerëzve Nëse pin droga, alkohola, zot nuk bën diçka, atëre po është kiamet. Pse është kiameti dlloni dioll i më pas mjekë? Pse është kjo e madhe kjo punë sot? Pse nuk është e madhe diçka tjetër? Pse nuk është e madhe që vajzat vijnë dëmt nën sot në shtëpia? Të, të, të ndrrën frajera javë për javë, kjo nuk është e madhe. Kjo nuk është për muqit për e në shtëpis. Nëse nëse çetshamin kry, kjo është objekt për dajakë dhe për dëbim nga shtëpia. Allahu dh matale kum kefe tahkumun? Çka keni marë njerz? Çysh po gjykoni? Pikakto gjykime kështo? Të kemi frik Allahun azhjal. Kemi frik Allahun azhjal. Ky djalh që ka shumë i ekr. Nuk guxon ti ofendon para tij. Nuk guxon t'ia kthem babas me të keq. Nuk guxon t'ia ngrit zërin edhe nëse baba e godet. Edhe nëse atë bën baba nga shtëpia. Duhet sillet mirë, por dhe baba s'ka drejt me çik pishpish. Harame ka te Zotul Jellala me çik pishpish pse djalhi ka mjekr. Asa kët mjekër thash se ka prrupë vetë vetaj vallallah. Asë ka marr Pejkynë aspi Japone, aspi kërkasë ka marr. E ka marr Pej Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Wallahi billahi. Mos më papas Muhamedi mjekër se këlshuaj dialet as kurkusë se këlshuaj mjekër mbi muslimanëve. Ma leto me kon pa mjekër ose me mjekër. Ma kallaj është me kon çasto. E pse dikush pik çefit, çdo nga për përq se kthjellti me gazëpovetën e vet më bua objekt i fyres i i Probleme me panelin e pse bën këtë punë. Wallahi mos më kon që është i uzuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se kish bëu këtë punë. Pa të dhënë ai çë lufton mi ekran. Ai çë lufton mi ekran e ka lufitur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po dikush nuk e ka lëshën mi ekran, e ka, do thot princip, mi det vi kjo është polënitina, heq pa problem. Kjo është çështja e ti në spërzihem atje. Por mu qumë luftu di kanë çë ka mi ekran. Më detyron me rrumb mi ekran. Wallahi ta din shikun yere çai ka shpa luft Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem de këtë do me plot përgjësi. Do jovesh 1 ekran, misfakun. Dhëm që me të i ka pastruar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në çmu, me luftut i kanë që përdorim misfak, di që e ke luftu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ka s'na misfakun, s'dim çka misfakun do. Mbashit neve misfakun s'bohet. Për këtë na marr kët misfak. Për Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem tani ka bot. Antaj për kët arsye edhe e përdorim. Për çka që na mor në mozinë, për çka që na mor në bullesën. Pi vetja? Vallaj, e e kena e, e kena mar Peygamberi Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj, më thua se diçka bëjmë në emër të fesë, dhe kemi argument nuk guxojmë të luftuaj, kuptonë këtë njerë por gjithmonë zguxojmë të luftuaj, gashtoj të luftuaj Allahun dhe pejgamberin. Kemë ni telefonat rikthemi përsëri në këtë pyetje. Urna ne. Allahu me ngjall. Me ngjall. Selam alejkum. Alejkum selam wa rahmetullah. Një kam një pyqe. Ur në, vlo? Një. Am lejot një morë dhe grume një pyq, edhe... një. Dhe në qfar kusht. Se që kjo? Dhe qfar kusht i kjo? Po, duhet me pas, më të zuha, po? Po, dhe dhe me thonë, nëse em lejot, në qfar kusht e? Në regull, në regull. Regu. A të qartë është, po? Andaj duhet them që, ky konflink familje duhet me, me, duhet me përfundu, vlo? subhanë Allah, po qësh me pasë kovnik baba me djalin dëtë namaz falin, dëtë i këthejnë Allahot Azogjel, e lutit njëti në zat, e pasot njëti në pegamber, e mu përla par për mjekër. Vëllaj, këtu a shiqare për shiqet, dhe i për dhejt për shiqet që ka hise shejtanit. Andaj, baba t'liruat nga personi shejtanit, baba t'liruat nga paradjukimet, nga se shikaj për para muslimant, këtë kam pasë mjekër Allahot. Hocalar të hershëm me uh, musliman të hershëm. Ka komunizmi ka detyruar me hjek dhe tash ka me diçuri çashtot. Halo pa urri këtu ç's duot. Në sin musliman nikun në mikra. Po çdo çu nuk dëmël shos si thua, nuk dëmël bëhet kelet komplet është në rregull për lemiote. Ti din çka bën. Kur kur nuk çet pe thëpsë skimikros, nuk çshonas ndefendon absolutisht. As nuk ta konteston kur kush fen tonë të skimikë larg asaj. Me paste mos e ka kontestë di kush se ka mjekër. As mos e pengat di kush se ka mjekër. Qase vallahi kjo është haram. Gjunao që me penguti kanë me e pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur dihet se te katër me dhebe, te Abu Hanifia, Shafiu, Maliku, Ahmed, mjekra është akt fetar. Ës veprim i legjitimuar fetarisht. Të gjithë dietar nuk ka dietar mbot i pranuar që është. I njohur që është. Nuk ka dietarë mbot për gjatë këtyre shekujve të Islamit që ka thonë se mjekra është haram. Po s'kamër shtëmë Allah. Mos dietarë kanë mos pajtim se mjekra është obligim apo është vetëm sunet, është vepër e mirë, çetur mos pajtimi. Por me kundru mjekën haram që me luftu di kanë çe kalsu, edhe me detyru me ijk s'ka dietarë mbot që thot kët pun. Andaj kush vepron kështu i ka kundërtu krye dietarë e Islami te prej Muhamedit sasëm dëresot. Kush e lufton dikën për shkak mjekrës, vetë po për punë tira, ka mundsi me mjekër me konkurrencë, ka mundsi me kon kësut. E luftojnë për shkak të rënës ose vllazë për shkak mjekrës, me drejtë qi vallaj po thon. Për luftojmë se nuk, ranes, nuk zvjedhas, ka mashtrua vllazë për mjekër, me drejtë qi vallaj po thon. Amas ka kurjë as nuk rënës nuk mashtronas zvjedhas, s'ka probleme, vetëm se ka mjekër. Vallaj athë haram e. Ki. Hamëki të them plot përices se kët ulemaja dynjes ç'i thonë. Dhe thash mos pajtimi ulemave nuk ka është se a bën skan, më shumë e ka rason bën. Skan skan roktem mos pajtimi. Mos pajtimi është se a është obligim, a është vullnetare punë e mirë. Bëj çikaj. Amë nër punë të mirë kur kush baska thonë. Në pikamë më dalshëm me këto paragjykime me këto janë, lërmet e Beograd tingujna e pastaj luftojmë djalën ton të shtëpia. Nuk bën kështu më ndot. Për sallallahu xhallallahu ala çet ju paitoj juve, paitoj muslimanë, që të largojmë këto besotipi shtëpive tona, këto paragjykime për shtëpive tona. Të paitojmë ndajën të fes. Djali pse ka mjekër duhet me respektu prin obligim me ka, si ka krye obligimin e fes me një mjekër. Por edhe pse nëse djali ka mjekër, edhe kurse s'bën i sjellshëm urtë mir, marr me çitpishpish. Është tort me çitpishpish. A ne duha të them që duhet i thyejmë fes Allah xhallallahu ala. Taman sikurse me sunet, çka thot fea për mjekër, vallë te kthyrë. Nëse thellt haram me çmjekër ater luftaje, ater kshilloje, ater çërtoje, ater merr këto veprime. Po nëse se vepra thot është punë e mirë, feja thot, mi e kremshur është veprë e mirë valla. E çu është të po lufton di kan që bën punë mirë. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj atë. Do të morë dinë këto vepra punë. Unë e them dortha prindi nuk ka faj, i ngrahtë nuk din, e kanë mush për jashtë, dortha ai nuk e urrën dion evet, po e kanë mush për jashtë, duk ka bukë, duk ka bukë këto ai për të mirën e dialet i bën këto veprime, do që mëndosë, do që bëj presion, djali heq duart pikëti vepre. I, I themi me këtë baba, mos ki gale, se djali pse e kër, kur ka shumë mirë kërkujë kës ska bó. Kurjë që kës ska bó. Ishhallos bën diçka tjetër, se so për mirë kër po thumboll. Nga se ka buni punë mirë. Edha që tha djalin duhet më shtimi me, shti me zë, më fale, ofendon familen, po çikë duhet më këshilluha valla, ju ai tjetri. Kë dy vëllezëri familje, një uni falet, nuk ofendon, respekton, atë për çet rrug. Këto që me zërë du të meshtim u falet, të fëndon e të shonë ka cilët, e këto që i ke bërë këti? Këti i ke dhënë pare, dilë babë, blej, e hardja. A që shto? Nuk duhet me bërë kësi ndarje, dhe kësi padrici në raport me thmit, përshka këtë dhe përve të mira, Allah në arruajt. Kemi një telefonat tjetër, urnë një? Mirama. Mirama. Selam alekim. Aleikum, selam, artullah. A, është hëzina më në edhe më mojtë hajnë alimë shpejtë. Po, e qartë. E qartë. Pythja e radhës, doonë që ishte, a lejohet pas në masë natës me bodhikrë? Po, a lejohet, ma dhe jështë e preferuar? Se Allah gjëllë uvala, kër fletë para për të ti të mirë, thëtë, wa bil eshari, hum jësë të gëfirun. Pas i permen Allahu Jellal wal Ala se robta tit mir ngriten natën për të fal namaz e dhron Allahu Jellal wal Ala braktisin ngrohtësinë shtratit dhe komoditetin e shtratëve braktisin përit Allahu do të qonë mufal Pas sa i thato ibeshari humio stak furun e pastaj pas përvditimit namazit parasifyrit ata ulen dhe kërkojn falet e Allahu xhallahu ala. E përmendin Allahu xhallahu ala. Andaj përmendja Allahu dhe dhikri Allahu xhallahu ala pas namazit notës është i preferuar. Por ju dhikri i namazeve, pas namazit notës shumë më shumë subhana 33 era elhamdul juq juq sut ikufizuar sikurse është te namazet farza. As tek namazet farza dhikri që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dhikri i kufizuar. Apo me fjallë caktuara, lutët caktuara, përmenet caktuara, kështë mëratë. Dhe sa so, pasë namazë në natës, nuk ka dhikër caktuara. Por i përgjithshëm, thurë e stakëfërë Allah, alhamdulillah, subhanallah, o zotë një mamë, falin më katët, lutët përgjithshëm e këtu e në të preferuar dhe në të lejuara. Edhe, po kemi në telefonatë, urdhën e? Allah me në arë, me në arë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahëtullah. Me në përgjët e në babo, martesa që bënë përgjët tërë përshamë me qike në ozët, a do është da me ditë ashtë edhe ushme në fejtë, në bënë fejtë dëmës, në më bënë së islamet. E, e qartë, e qartë. Pytja e dytë, pytë që të të tretë ishte të spi me përdojt për dhikër. Muhammed S.A.S. i ka përdojt gjishtët. Në kurrë di sopi grove ti kanë dashme përdor disa guraleca që të ndihmuan përmes Allah xhella uara sikur të shtëpit, ka thënë pejgamberi sa të përdorni gishtrin nga se këto flasin dhe dëshmojnë për ju ditën e gjykimit. Prandaj më e preferuar dhe më e mirë është mirëti përdor gishtat nga se këto kanë me dëshmu ditën e gjykimit. Këto trupiun këto me dëshmu për neve, për të mirë e për të keq. Andaj paramnukta gishtin vjen te Allah xhella uara thonë zoti uon, ky njeri përmes neve të ka përmendur ty, të ka madhnuar ty, të ka falendëruar ty. Andaj Bon e gishtat du dëshmitar. Por dikush nuk ka mundësi të pështilë gishtat, nuk dënëshmi apo disa dietorë e kanë leju përdorimin e të spive për t'u ndihmuar nëse nuk ka mundësi ta bën këtë me gishtat, dhe pse dash më e preferuar dhe më e pëlqyer është të bëhet me gishtrin. Pyetja e katërt ishte gruaja e dytë. Dënëse sipas rëjatit lejohet që burri të marr më shumë se një grua. Në këtë o buq kiamet i madh, çu është Islami lën kur kurse bën kiamet që njerëzit fatkeqësisht kanë tjera në për rrugë e kështë më radhë, këtu e në pajtimi të fa. A me marë gru legjitime, që ka obligimin dhe sa e mbiqqyre kujtetit, kështë zë bënë. Kështë fatkecisht kultur e huj. Kultur e huj. Sa ata lejojnë bashkjetesen, lejojnë me pasë orëtake, jashtë në punë e ka një, atje, në spërët e ka një, një e ka atje, e kështë më radhë, nërsa gru vëqë një e ka, me letra. Domthonë bën me pas pa letra sa dush, po me letra s'bën veç një me pas. A sot është ky absurt? Së duj sorkë të te majon me fol tash për këtë arsye, por dua të them se lejohet njëri me pas edhe gruin e dytë. Në qofse, domethënë e kthyr kujdes për të dhe i pëson kushtat. Mirë, po dua të them sën tetër pasoj. Nuk duhet që duke marr gruin dyt, e dytë, njeriu të bën termet edhe kaos te gruaja e parë. Gasteknë nuk ka traditë ende të Nuk është e kultivuar këtë endë që gruaja aport kupton se burri ka tylmën e dytë. Andaj bëhet termet, zakonisht kemi prvuja që ndodhen që njëri kur e ka marrën grënë dytë është a deri tek një udhkryej. Jam më shuk të parën bashkë me fëmit që i ka buaj 20 vjet e më marrën grënë dytë më 25 për fillimet, jam më shuk i dytën e më kthyet për parat. Andaj dua të them që duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes. Duhet që me vërtet, të vërtetë mos ta ndërtuim katën e dytë nuk e prisht të parin. Por në që se kemi mundësi me ndërtu 4 dytë, e i pari është stabil, regullë është e kitë lejume. Mirë po, do me punu njëri në këtë dërtim. Tek një endë e mendoj që nuk është infrastruktura pregaditur mirë, që njëri ju dëbën kësë hapa dë të të të pa u ha mendur. Por duhet të amatë mirë, të shikonë mirë, por duhet edhe gratë e muslimanët të vëdison, mos të ta kuptojnë këtë si krem, mos të ta ku qsa Allahu ka lejuar dhe aq që Allahu e ka lejuar është e dobishme. Nuk ka mundsi Allahu më leju diçka që është padrejti. Nuk ka mundsi Allahu më leju diçka që në pra dhe e liuar, është e dëmshme. Për ato gjë që është e lejuar, por thash duhet që të bëhet me përgjithësi, me përgatitje. Ajo që njëri merr gunë parë, ka gunë parë, ka fmirëhatës, pastaj fshi horazi shkon merr gunë dytë. Edhe jeton këso fshi horazi, e merr veç grua parë, pastaj grua parë ku është në spital, në emergjencë. Pastaj miqtës s'oj në konflikt me të. Pastaj e njihet me myt. Çfarë jetesh kjo vllau? Çka çka është kjo gjë di këtu? A dua të them që duhet me vërtit, njëri të vërtetë njerit të ket kujdes. Ndoshta përkat kushtet veshoratike, kushti është që njeriu do të ket mundsi financiare dhe të ket mundsi fizike që të ket gjunë dytë. Financiar do të tan mirëmban me banim dhe me veshmbath dhe ushqim. Kto e ka obligim? Andaj qoftë ti i barabart si me të parën si me dytën të ketë mundësi financiare për ti mirëmbajtë të dyat me vendbanim dhe vesh mbathje dhe ushqim dhe dor të ketë mundësi fizike do të thotë që moset i drejt kuptimin e ndarës së netëve andaj do të thotë që e, në kuptimin e, e të drejtës seksuale që e ka buri ndaj gruas ti jet i, i aft fizikisht që të ketë mundësi që dy grave tuaja po hakun në këtë drejtëm e jo ti bën padërçinë një në llogaritë tjetërs edhe kjo është kusht që shërëtia e ka për mend A ne duhetem që, nga njerë të kushte, kanë disa para kushte tjera. Varësit nga kua dhe rëthonat. A ne duhetem të kënej, kanë disa para kushte, që duhet të kienë parasysh, paraset të miret hapi në këtë detin. Për nërështë, atë që Allah e ka bo halal, nuk mundi me vallajna me bo haram, me asë kushtë mi kito kësë në bon haram, ka se Allah u Gjelleula këtë e ka bërë bër halal. Kemi telefonat? Kemi telefonat? Vërë nëni? Shalom عليكم السلام ورحمه الله ورنا يا ميري كترونجو ديشار هو هذا يوم راه مني الشكول چه كوم سماس ديتا تشفا مدرسه هذا طوم بيان باشكو اا الشكول مازديتا Po po po e qartë po. Ato mbiu me bashku drekë me ikindina, nuk po kam. Po, po e qartë. E qartë. E qartë, e qartë. Nëse mund të na boni zgjidhë hoje. E qartë është, e qartë. Allah e çfarë blet, e qartë është. E kemi mbi tek pyetja 4, do sharuam çës në gruz dy. A është gjina me lezu Kur'an, a është gjina do më në spiçë me lezu Kur'an në mëojt Hajmalia. Në mos i bashkëm të dyja. Leximi i Kuranit që e bën është sevap. Madha e Himalijeve Argjuna, hyj në Himalijen dhe mëfton Kurani, nga se ashtuam që është puna hi e Himalijës. Shumë më të çartë. Anjuzi ti skin dor kurjo, semanti, po e mund di kur ti të synjë hak aty, atë ajë ka qojë në përvetë ti vazhdon me leximin e Kuranit dhe me bindje se kjo punë që ajë bën është e ndaluar. Kemi telefonat. Urnane. Selamun selam. Aleikum rahmetullahi ve berekatuh. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Uajeni se. Mir, alhamdulillah, çështet vëllai. Dëshëm të trashëtoni pyetën lidhen me çështën e mahremit, a vend ahen çështë e mahremit vetë i najtë natyrës me këtë, më thonë çka ordha në sura tunur, a është diçka ve në rroj më të qort. E qort, e qort. Aso. Allahu subhanehu veketes qe afta. Ua bes te gjithmonë e komar hajet në sipas. Po, e qartë. As-salamu si alaykum. Aleikum salam wa rahmetullahi. Do të thotë ar gjuno Kurani dhe Hamalia sharum. Lexo Kur'an, përmbaj Kur'anin, përdor Kur'anin për mëmbrojtë, mëshuru sikur të na kam pësualllahu xhella wala dhe refuzoj Hamalia dhe këto shpothon nga gjunoja. Ka një pyetje që s'ka të bëj me neve. Çfarë turçt arabt Ata martohen me atë, me atë, është që është ja e tyjnë, dhe shriati i ka respektu traditet njerëzve atër kur ajo ja ka qenë mëranët të lejuvaras, kur nuk ka dëmtime. Tekna s'martohet me qikat midjet, kur kosh, alhamdulillah, as nuk ka tradit, sa shkur gjë kjo pun, alham na keme kënë më martohu, dhe nuk kësh kjo nevoj që natash këtë problem me abajt galet të tërgjve, ajen të buat a mirë. Këm në plej me tona sa të dush, që më marna me plej me tona ajen të buon A, a, a zgjenera ne përkuptoj që dikush e kupton qysh turçët e marrin çikën e migjes apo. Po atu është po ne vetëm qysh shqiptar të apoin këtë. Kanë dha veprime që i çuditëm turçët. Na kanë veme se kët buot ne kanë çudit. Jo veç turçët. Andumë shoj nëpër leme tonë. Nëpër leme tonë sa najkim to pun rregull, na apo bon admir. Ekso më radh. Turçt i kanë gjallë ortave ataj pysis na ban martu çikën e migjes as bon ekso më radh. Ne shëriotuni korrë për shqiptar, vëllai. Shërioti korrë për kët buot te bua është e, e larmishme në traditat e veta, në kuptimet e veta, në ndërtimin e raporteve mes vete. Tekna që i kam ditë është shumë afërt, te kto është nuk është ashtu e afërt. Dhe kush është porçyrçi që i kenë, pa çartut Allah sa ka të afërt si na. Ashtu është, smëse imponat e diskut afërsinë, sikur si që e kitë. Prandaj ata është normali kjo punë dhe i kanë arsye pse këtë bëjnë, arabët e thoshte këtu me radh. Na skemi arsye, elhamna obligim nuk është. Obligim se kena me bë kupt punë. Kor më shpomartu, kor gjyna zbojmë. Edhe kemë, traditën tonë, që shëriatin nale janë, që nënjien e kësaj të kultivojmë, adetin edhe traditën tonë. Dhe kur një së në pëngon shëriati këtë të të të të të të të të? Kur një së në pëngon? Andaj, kjo që është e duhet të kuptuat në një një në lërmisë së kulturave, jo në e të një një në imponimet e një kulturat. Kjo shumë është e r E më qirpësqenati, e kupton më mirë. Po kur jeni vetëm tona, ki po lamen e kuptuar, çush, kjo po bën këtë punë këto. Ama kur dëshpeksoj, e kupton. Ka për shembull ushqime, thosht çuish pa mund të mangur këtë punë. Së cilse mësu kur mangur, shkan me studin at vend, katagadal kënaqesh të këna hungur. Pse? Pse i e dal fit vetës tona, edhe ke provu, duket interesant. Ka ne një doniesun, çuish pa mund të në arabim me fisuna mu veshaftën. Çuish pa mu ecën. Ti sunë kuptoj ze ti në Pantolla. Apo, apo ku shkosh atje? Studion, ose banon, ose viziton. E vesh, duket se sokalla është afër. Pse? Pse e dal për vetë ston aftë? Andaj mi kuptuatose në nganjëherë, duhet të nga njere, dal nga vetja jote, mos me qitur me syzet e tua, me ikë syzet e tua, mi lon këtu, me hipni breg edhe me qitur. A të rëshës la ramania njerëzve që i ka pasuri në këst varfëri dhe dobësi dhe mangësi. Edan kët rast duhet më dal për se me qitur. Njerëzit që jetojnë, qysh kanë rregulluar sistemin e tyre familjar të raporteve, e kupton se tata është e arsyeshme, tëna është e arsyeshme, theja ka mirë respektu këto tradita, aq sa është e mundshme në suazat të dobishë të njerëzve larg dëmtimit dhe të keqës. Kjo është rregull. Andaj këy pikë s'ka dëmtime, s'ka shëmtime, tradita u lejon të zonjëzve ata e bojnë. Tëna tradita nuk e lejon këtpun, shërojati e respektojnë kë tradit dhe na lënë mortumë kënd do kurt kurs nov e bpse se kemo në çikmiqes ndikon tjetër, edhe jetojmë na çështot duke respektuar çdo kurt adetë veta, duke respektuar laramanin që e ka pranuar sherioti mbrana umetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju më konvikt një ngjyrë tonë menuse shqiptarë. Problemi është kjo punë. Ose tonë menuse turqisht. Këna problem këtu punë. Amë kanë laramani, çrmana umetit, që kë laramani reflekton ngjyrat e bukura të këtij umet. Ngjyrat e bukura të këtij Umet, andaj Ulberi është i bukur pse ka shumë ngjyra. Me pas vetëm një ngjyrë si shkon interesante. Andaj dhe ky Umet është një Ulber që ka shumë ngjyra, mbra në kolonizave të caktuara që shërojat e kanë lejuar ata. Andaj bukuria e tij është në këtë lëramani. Se çysh popuj me tradita të ndryshme mund të kohen një fetë. Kjo është interesante. Çysh ka rit Islami unifikou këjtë popuj me ngjyra të ndryshme, adetë të ndryshme, gjuhë të ndryshme i ka bën një Umet. Musliman i ka bërë gjithë. Kjo është mjeshtri e madhe që është Avci e rralë që e ka veq islami. Përndaj, duhet kuptuot si pasuri, e jo më këtu si shëmë të më që që a bojnë të tërqë. Nga që ta tani me dash më këtuj, të që a bojnë shqiptartë, e ku jetë blaznia me së neve, ku jetë feja, ku jetë bashkimi, kur kur në heqa. Përndaj, feja në ka respektu neve këtë raport që kemi, nuk në ka obligu jetën i vlatinë martënë me Ata që Allah u ka lejuar, lërgoni për kësoj. Po ata e kanë tërdit vete që shtut, u a ka respektu shëriati, leja të jetoj me këtë qështje, e kështë më radhë të respektojmë, më thash, këtë lëramani të këty lëberi, që reflektën bukurin e këti islami. Kemi një telefonat. Po, urnë në në? Selom aleikum. Aleikum, selam, artullah. Më dëvej di qka. Po, Djo lijem për le në shkullën për gjumon, a e ka gjina për le në shkullën për gjumon, a qysh mjabon që këtë t'i hëgj? E qartë, e qartë. Tash... A bon me le në shkullën, o shkullë t'met në osë? A bon me le në shkullën për gjumon? E qartë, inshë allatë tashme e për gjigje me le në latë, tashme e për gjigje. Pyqja e shtatë, apo thyrës i shtatë, se patë disa që patën disa pytje, jo vetëm një, është pytë kështu. Jam 4-me dhe qarë, dhe jam në shkollën e mesme, shkoj pas dite, ndaj dreka dhe këndia është problematike. Për para, nuk kemi pas probleme të kësë natyre. Dhe në që një ideal i ri, me thonë, valë, këm për e me shku në gjymo. Ose me thonë kompleme dhe reka me i kendi. Pse s'këna pasë i probleme? Ka së shumë falir një ja. Këto probleme që dalin shesh, japen të kuptojnë për një rizim mbarë popolor, ku pjesmarës të këti rizimi janë të gjitha shtresët e shqeqërisë. Dhe kjo është një pozitivitat, kjo është një hajrë, që mëndaj se obligan përgjetsit e shkollave, përgjetsit e institucioneve, që tashmë ta respektojmë këtrëzim. Dën kuadër të këtij të, këti, të sigurojt një ambient të sigurt dhe të mjaftueshëm që njerëzit ta ushtrojnë fen. Dikurse po s'ka vend shkolla. Po pse s'ka vend? Se këto shkolla shumicatur janë ndërtuar der kurçiun falënia. Apo tash janë tash po falen, duhet më menuar me, menu me shtun një aneks një aty në shkollë që mund të më fal njerëz që po falen. Normal është kjo, të ecim me kohën, me zhvillimin e popullit. Por fatë këtësisht, nuk me ndonët këtë dretim. Me ndonët ma shumë që është me ngulfat këtëri, duke i hapur ahenje, dëfrime, mundësi të më dha për shfrenim, po së të dush. Dëso kur bje fjalli për namazë, së është këtu arabi, nëse së është arabi për namazë e për raki qka është? Qka i bjen me kondë, dhe ratë raki e rakie, thike, presjone, droga në shkollë, që i bjenë? Kuj jim në atë hera? K Mendoj se është është shumë fyese për neva që dikush t'ndëtojë shumë po kushtojmë për namaz se kemi këtu arabi. Po kush t'ka thonë që namazi është i lidhë për arab? Ka arab që sfalet kur. Se është arar, s'është namazi i lidhë për arab. Namazi është i lidhë për fen ton. Dhe mendoj që duhet më mendojnë mi bozi dhe këtu 14 vjeç ç'qfargale ka. Qysh më adhuroj Allahun azogjel. Wallahi mendoj që këtë diel do të më dekuroj e publikisht më falenderoj. Ju zgjojm problemin e pas shkolla, nuk fyun, nuk ofendojn, nuk vin me drog, nuk ngacmojn seksualisht gjinin tjetër. Nuk vin dehon, nuk thërren me thika pas shkollës, nuk shojm profesorat, nuk vin me fletore në xhep, po vin me libra dhe mësojn. E meta vetme në thojza është falët. Po kur u kon e met në moza ul kur. Të mendoj se duhet bëjm zgjidhje. T'kim frikë Allahu na zogjal. Tu e sigurojmë njerëzve Ambjente të mjaftur me që ta adhrujnë në langë gjellëva që rrdu, që ka bëna që falet Allah? Pse duhet me nërgjë kanë mu falë? Pse? Ta e mëndaj që duhet të ndihmojnë, me këjë katër me leqarë është një adoleshen që kërkanë ndihme Allah. Thirja ati është kërkes për ndihme. A nuk duhet me ndihmojnë? Duhet të ndihmojnë ata që kanë mundë si me ndihmojnë. One e vallaj nuk mëjme do thot miaçel atje ambientin po na madh nuk muj se s'kam kompetenca. Po ti ke sa mundsi ta bëja në çdo shkollë, po s'kam kompetenca. Por ata që kanë kompetenca kanë frikë kallona gjatë. Tju alo njerëzën me më fat mer Allah. Po çka subhanallahu. Tkon zot krem. Shkeli e ligjit Allahu e nisi dhe mira. Po në cilë shtrat kanë dhot kë më kong këto Allah. Kur kanë dhot kë në çel shekul. Çi tjet në kët shekul. Andaj këy është 14 veçor. Shumë jam zy kë. Kërkoj ndihmë. Bani zgjidhje burra. Jo që ne për gjasë, bani zgjidhje këtu në njerëzve. Ngase keni përzi para Allahut fillimisht, pastaj para popullit ju që janë musliman. Bani që u kemi me pozgjidhje. Ngase këta po thonë, po duela me kont mirë, na bollen mos u bëj mirë. Shka ka befikën e se rreth shoku ton. E aq atyre ti qelim udh çadush ti me bë. A çu do të, të më thonë me bë? Për ndaj, shkolla të në janë krisat. Nuk ka drejtar që nuk kanë konë nga pa discipline në zazëve ti. Të rallëta që e kanë regull shkollën. Ike nga shkolla, rami e nivellit të mësimit, pa edukata, mësila korekte mërësimtar, që në këtojnë probleme viden dhe në shkollë. Me këto du të më marrë, që me pëngjes në njerëzë, namazin, 5 minuta së në falë, më bo probleme, Në mesin ton, shkollat tona në vënin ton, problemi bu namazi, kjo është absurde. Vallahi kjo është absurde, e pa kuptueshme, pa sqjeguhshme. Andaj do të më bëndim çitiale. Ati vllai i nderuar që spoki mundsi, mundon me pozitë ju shik mundsi. Po spatë mundsi, bashkëja drejten me gëndinë mosë namaz me tik, bashkëja. Dhallut Allahun xhel leula më udhzuata për gjec e me pozitë tyë shumë tiro që po hiken, fatkeqësisht po hiken për më fal namazin. Wallaj, një njëri që do me pitë drogë në shkollë, as 10% nuk hjek me kry këtë veprim, në klasë në vetë që shjek njëri me falë në mazën. Po, Allah i në ruqë, wallaj, termet, vulkan ka mundësi me në mytë, zotëri me të. Një njëri mundë akt amoral, po amoral, me bën klasë, dhe të ketë hapsirë matë madhe, dhe kohë matë një aftushme për këtë pun, se dikush i mu falë, pa nukat tërp kjo pun. E më strati për tjera, për tjera. Pse së falë e drejtori, së falë e taj, është qështje tila, së besënë Allah në heqë, problemi ti është e vlaja. Hajë këmë donë përcij për, si për Allah për të, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ndërsa, registrimi popolazë në delë, jemi 95% musliman. Allah nuk, kjo, kjo është, qa që pa spiegushme, qa që pa përpothshme që nuk dinje që ka me thonë. E njejt avlenë përbyt për për në fundit, duhet me ik pëj shkolle me falë gjymanë, subhanë Allah. Me ik pëj shkolle me falë gjymanë. Po amësimi është që ashtotë organizimi, organizoje më rëvla, organizoje, kim unësimi organizoje pa u prishtë sistemi e arsimit, e imsimit, pa u demtua, pa u pengu procesi imsimur, mund në bozidhe për të punë. Ka mund në zime bozidhe. Këse për shumë tira po bozidhe, e për këtë paska metë më se bujtë e bozidhe. Ka mund në zime bozidhe, pa apo dojna me bozidhe, që të do të shpytja, apo dojna me bozidhe, që të do të në medit, apo na po bojnë penges për të zidhe. Kemi në telefonat fundit, të fundit, për sonte, Orna, orna. Salam alikum. Salam ala. Salam ala. Me sa një të përdojtë. Orna, orna. Po të të dëgjojmë? E... A sështë këne... Të asërni që abdojnë të na... Sërnat në lëshun njëka në fazë në gjekën. Në të asërni në fazë në gjekën. Po. Në shërën në shërën. Po. E qëllë. Amin. Amin. Pythja të rështë dhe të të të të të të të të t për mahremin, surja një saflet për gra që e kemi të ndaluar të martohi me to. Andaj mund shërben, do të të tëtë që ato që e kemi ndaluar të martohi me te, po mund timi ne mahrem të tyne. Mund shërben kjo, do si bazë për të kuptuar se kush është mahremi kujtë. Mund shërben kjo, që se kjo është e pyta jote. Pyta rajën e djallë jemë e len shkollën përgjimati që ka me bërë. Fola maherët, të ke fundit shkolla kërë ndërtu. Ashtë ndërtu shkolla që me këqyrë kush pa rrin shkolla, kush pa mësën shkolla. Ka tjetë që si ikë për shkolla eqë, që atër rrinë. Posë, fatë ke qështë suksesit ty një është shumë i topët. Pandaj, nuk duhet në ikë për shkolla. Nuk duhet në propunën në ikë për shkolla. Por edhe për me falë gjumonë, duhet do dola me bozidja. Nuk duhet të dorëzuar mi, valla s'po na lojnë, tash kurkush më s'po vall Xhimana. Jo, jo duhet ta bëjmë kët punë. Ëh, euh, duhet ta bëjmë, po them kështu kushtimisht, problem ta bëjmë. Që duhet me zgjidh. Jo, jo problem kuptim të uh, rëmujave, rënimit, agresivitetit, jo larg asaj, nuk jam për kët. Zbanksim apo. Po ta bëjmë, ta ngritim si çështje, problematike që kërkon zgjidhje valla. E di që ka keq përdorime ka dhe tura shkullavë që më kanë të regu, hojgja, oh, kemi qilë djerën për gjumon me më falen ka njërë, gjysa klasë të dajtë falen e s'falet, falënë, një kështu, por ka mundësi të verifikot kësht falet, ka mundësi, ka mundësi, pa korftin nga njërë, ka mundësi e pas për e ashtime, por nëzit është e mundëshme. Andaj, kjo dialë që ka përlemë me gjumon, dhe ka obligim gjumon, nësë ka hinë moshën madhore, atë at munduhet me bo zgjidhje. Duke kërkuar leje, duke ë uh, bisëduar me drejtoren e shkollës, duke mos e bër këtë punë madhe që mos më dalë ataj që nuk fal Xhimon, mendon që me përdorën mënyra të ndryshme, por mos u dorzo. Do të thotë, nëse Xhimon s't lën më fal, apo provoja tjetrën, tjetrën, mos u dorzo. Vazhdimisht, vazhdimisht, do thotë, ngritë këtë çështje dhe kërkoja drejtën të tënde deri sa të lejohet më dalë në shkollë. Nëse ikja pe shkollë dëmton prezim msimor, kamu sinjërimo për ashtu ose më, më dëmtuaz di çka i them ose bër këtë për shkak gjumës nga si i penguar por ndron caktuara shojën në liri ose arsye caktuara të del dhe skafale dhe skafale gjumon dhe pyetja e fundit personte nga se edhe ku është duke uskaduar ka mbet 1 apo 2 thot çka thoni për ata që thonë që sunet me shumieken e farz me hik themi se ata kanë përzi mes dvërticëve të pavërtetës e para është e vërtet sunet e shu. si me shuh sipas mendimit disa dietarë thas se limitit i fundit që dietar kanë për mikën është është mirë me lshu ndër ta korkos ka thonë atë syna të, të melshu disa kanë obligim me lshu por ço farz me ik korkos ka thon kjo është shtëpi e edhe fetva e iblisit kjo është fetva e iblisit farz me ik mikrën kështu iblisi ka dhën fetva ulema ton kështu s'losin se gjon as e buanifja ai që sill se e buanifja ka thon çfarz me ik do të thot un publikisht kërkoj falje për këtë fjalë që thash nëse dikush e gjen se e Banive ka thon farzom e hik e tekne me dhëbi i jone është me dhëbi e Banives ose ka thon Muhammed ibn Hasan e Shaybani gat dietarë dhe nzonse e Banives ose e bu Yusefi nzonsi i theksu me Banives ose dikush nga nzonse jo e Banives ka thon që farzme e hik unë publikej kërkoj falje se pas na ditë jemi ignorant po s'ka këto ullat ose dikush nga dietarë eminent bashkëror të kësaj ku ose të kaluarës Dikush kaon që farz me yek mikran e, e synat menshu. Dikush që ka bë kët kombinim, let'm a sjell dikush, unë nuk di çeni hoç ka thon kështu vë. Unë kam nikse fjalë të injorante që kanë thon. Kurs komuni që, që ka thon kështu. Kurs konës kurs komuni, nëse ta nuk di veç unë komunik kur ti një hoç në Kosov imam xhami mbarsë Islame ku do ku nuk komuni. Sinqerisht po i them nuk komuni që dikush ka thon kështu. Po, kam dëgju që synata mëlshu do thot, një këllshun, të thotë njerëz nuk kalshun as të mirë më mëshu ose si kanë punë di gismat që si fjalë kumni po cunet më mëshu farz me si fjalë kurs kumni as nuk gjon këto libra kurcun heq çali këjt librat e dietare të këto të kaluam ose tashmose si fetvaje si si kombinimi nuk gjon valla nuk gjen si kombinimi antaj na duhet që të ndajmës ose të kandosh erjati dhe të bashkojmës sa që ka bashku kimi korrekt dhe dim ato që ulemat e kan thonë çfarë të thojmë valla për sa i përket mikrës, dietarët kanë mos pajtim, është e vërtetë. Ju jo të gjithë thonë që është sunet, por ju jo të gjithë thonë që është obligim. Ka mos pajtim. Diku si bidhet këtë mendimi, diku sti mendimi. Të sillesh në këtë çark të këtyre mendimeve është kompletn rregull. Emer obligim el shan Allah. Emer sunet nëse el shan ki se vop, nëse nuk el shan nuk i dënim. Simbas atyre që thonë që është sunet, po më dalin jashtë i rrethit me çfarë drejtë Allah? 14 sheiku ulemat e kanë respektu këtë radh në çtration sill. Prekati me dolar ti rrit. Ne dua të them që nuk kam dëgjuar që dini hoq, ndoshta dikush për këtë fjalë domon, si shprehje komni, sunet me shujë e farz mik, si shprehje komni, po komni si shprehet jo ma njerë që nuk dinë, jo të xhallarëve. Pra nuk duhet të më marr me njerë që nuk dinë, kjo xhallarë vëti xhallarë, të ka thonë xhallarë, do të thotë se çka është mendimi i fespër, me ekran, thash minimumi asoj që mund më thonë se është vepër e mirë, kush e çon kose vap po mund më thonë që ai që selçon skandënim, kështu mendon se orsunet, çu këtë mund më thonë dikush maksimumi. Në kët nuk besoj që një hoçi i shkolluar dhe i dhishëm mund më thonë. Allahu xhalla wala na'uzuft, na, na mundso që ta njohim të vërtetën dhe ta njihim atë. Dhe Resullallahu xhalla që të na mundson ta njohim pa vërtetë ndë argument nga ajo. Allah, e Resullallahu më thotë që më e pasur mësimi ndëbesëtnit, ndaj yollat e ndëshme. Dhe Resullallahu më nduar që Ne urshen zemrën tonë me besim të pasur, na vllazëron mes vete. Na dërgon Allah armiqësit e, e paragjykimet. Ne na largon Allah xhallahu ala çdo lloj konflikte që ndon të familjet tona në mesën tonë. Na bën Allah xhallahu ala të bashkuar, të unifikuar, të dashur mes vete. E lutem Allah të mënduar që ata që an të smur Allah xhallahu ala me shëru. Ata që janë që, ja lehcu, në borxhi Allah xhallahu ala situatën më u lehtësu dhe t'u ndihmojmë me dal prej borxheve. E lutem Allah të mënduar se çdo kush që është mos pajtim me të afer me të ti, me dashë në tij, me të ti, me miqë të ti, Allah u Gjellar me i pajtu. Sigur që lësë Allah në Gjellar me i pajtu. Që të vdekur i tonë Allah me i mëshiru. Dhe zbashku me ta në gjënetin e Allah u të nesër me në bashku. Allah në bëf pasu së të fesë të ti dhe njansë të fesë të ti që për vëpime tona të kemi referensë fjallën Allah u Gjellar me i mëshiru dhe fjallën Muhammad sallallahu alaihi wa Nayab Shandat Dhahar takom në takimin e arshëm. Edherat hare assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.